כי זנו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם, סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות אדוני, לא עשו כן. וכי הקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט. כי ינחם אדוני מנעקתם, מפני לוחציהם ודוחקיהם.